dy janë më kryesorët. E para, një duhet në vazhdimësi të kontrollojmë gjendjen, nivelin e besimit tonë në zemrën tonë. A thua valë, si të bëjmë në kontrolë? Këtë kontrolë mund të bëjmë duke shikuar reflektimin e këti besimin në zemrën tonë në gjymtyret tona të jashtme. Në djetarë tonë e kam përmendur se njeri u i cili i kryrë obligimin me gjymtyret e ti të jashtme larguar nga të ndaluarat. Kjo është shenjë besimit. Dhe sa më tepër njëri është i gatshëm ti nënshtrohet Allahut Azh-Zhall me gjymtyr të jashtëm, aq më tepër kjo aludon në nivelin e lartë të besimit të tij në zemrën, në, në zemrën e tij. Prandaj veprat janë të ndëlidura me zemrën. Zemra është baza, por edhe reflektimi i veprave është i domosdoshëm për të vërtetuar atë që ka në zemrë. Gjithë të gjithë mundi duhet këtu ta kontrollojnë besimin tonë, si po reflekton jashtë apo i krym obligimet Sa është ga dishmëria jonë për të kryo obligimet, apo largomi nga të ndaluarët, sa është ga dishmëria jonë për të braktisën të ndaluarën edhe në qofësën nga njerës të pështirë, dhe konform kësaj e masim, pasaj edhe gjendjen tonë të besimit në zemra tona. Kjo është kontrol në i parë. Fatë këtës ishtë ka nga musliman, të cilët e këtë kontrol e bëjnë, e vëzhgojnë këtë proces në vazhdimësi, mirë po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 sa mund të logarisim në shpërblimin që mund të marim nesët e ka Allahu gjallë u ala, pashka këtë të të vepërve. Dhe tatë, ndikimi i vepërve tonë është në gusht inderlidhur me pranimin e ty në të ka Allahu azo gjallë dhe me meritin për shpërblim. Allahu i madnuar në shumë vendë në Kur'an, shumë vepra të rëndësishme, obligime madhore, i ka lidhur drej për drejt, Allahu gjallë u ala me fërytet e tyna. A në nuk ës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 for unity. Të jesh aiqërimi. Allahu i manduar thotë: "Ja o ata që besuan, ju iu shkrua posti, ashtu siç iu shkrua atyre që ishin para ju, që të keni frikë." O ju që keni besuar, ju u bë obligim ajrimi, mo ashtu sikur që ishte obligim edhe për ata që ishin para jush. Pse ta xhirin? Lallakum tettaqon. Çn këtë mënyrë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 Deriu që e shijon ëmbëlsinë e, e veprave të mira, ai që qenë që duke e adhuruar Allahun Azza Xel, nuk mund të braktis kur. Por ja ndod në një ndetë të përditshme të ndëgjojmë se dikush që është fal, tashmë është zbehur nuk falet më. Dikush për shembull që e fal nga një xhuma por ende nuk po mundet të fillon me pesë vogë të kështu me radhë. Ku është problemi? Ua them çartas. Ma plot përsëri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 qka do qovë tjetër nga ushqimet. Dhe para vete ke disa oferta, nuk dinë cilasht me e mirë, cilasht me e shishme. Qfarë bëndi? Shqitë si të të përvojë e një, merë një përvojë. Ti e merë përvojë një copë shumë të vogëlë dhe shumë pëlqenë. Thush, mjë japë 2 kilogramë. Më një herë, shika për një kafshatë, për një copë, blin 200 300 copë sot tjera. Pse? Nga se e ke shihuar ëmbëlsirë e njëra si është e vogël dhe këto ëmbëlsirë të ka shtyrë që ta shtosh pastaj në masë të madhe kërkesën për atë produkt. E njëjta është edhe madhurimet. Në çopse njeriu me një namaz e pritetnë këtë namaz do të kërkon pastaj edhe pesë të tjera ti fal, nga se e ka provuar kët produkt se sa i ëmbël, sa i shijshëm është. A në këtë të dëshëm të ndikimi veprave, që këto vepra fillimisht të na e mundsojnë shijimin e mbëlsirës e tyre. Këto vepra kanë mbëlsirë, në mazi kanë mbëlsirë, përmendja la gjelë lëvra, kanë shijia, kanë një mbëlsirë, që ose nuk shijot, atëra, duhet të investojme edhe më teper, që këto vepra të ndikujnë në zemrën tonë. Nga ndikimi kërkuar gjitha ashtot në këtë rafë ësht që veprat që ne i kryem nga obligimet tona ose nga largimi nga të ndaluar është që këto vepra të nga e përmirsojnë sirlin tonë, të nga e përmirsojnë gjuhën tonë, të nga e përmirsojnë moralin tonë. Nëse Muhammedi sallallahu alaihu sallem e ka lidhur në ngosht ndikimin e veprve të mira me sillin e njëriut me njerës të tjere. Erën të kë Muhammedi sallallahu alaihu sallem dhe i thanë oj dërguari i allahut një grua falet natën agjeron ditën përpiqet që t'i knoobligimet mirëpo ka një problem fëmijët e saj nuk janë rhat për saj nuk nuk friksojn për saj nga sherrri i saj muhamedi sallallahu alaihi dhe selam tha hije në nar ajo ja, që se vazhdon këtë mënyrë do të jetë banorë e xhennimit allah na ruaj qse e vepra të kum bëten Veprat e mira që i ka kry, i ka hargjuar duku bërë të tjere patresi. Si kur që thëtë Muhammedi sallallahu al. E të dërru në menil muflis, e dini kësht i falimentuar ditë në gjykimit. A tërë asabë të thanë, Allahu dhe i dërguar i ti dinë mësë mire. Muhammedi sallallahu al. Tha, është njëri u që vje me veprat të shumë ta, a vepra ka kry, a i ka falë namaz. I po qëfar ka ndodhë? Ka ndodhë që këto vej për Allah në ruajt, nuk kanë dikuar që të ruaj në gjuhën, të ja përmëjsonë sielin, kujdes në njerëzve, moralin. Ka shto që, thëtë Muhammedis al-Sallem, shetëme hadha, e ka fyrë këtë, u e ka dhe male hadha, dhe e ja ka marë qëtët pasurin, ka këshpërdurë, ka mashtruar, ka gënyër. Qëfar ka ndodhë, ditë në gjykimit, duhet të shpaguan për të mëkate që i ka barë? dhe si shpaguan, si u akompenzon të dëmtuarve, dëmin që u akashkaktuar, u akompenzon lezër dhe motra, me veprat e ti të mira. Andaj, namazin i japë këti, e agjerimin këti, e së dakën këti, dirëso falimenton. Nuk mbeti të kaj asgjë, dhe meriton të shkonë në gjëhlem. Pse, nga se nuk kanë dikuar veprat e mira, që tja përmirsojnë sildin. Dhe, sillet e keqe që ka bër që ato vepra që i ka bër të ranohen Allahu na ruaj. Prandaj ajo që kërkohet tek ndikimi i veprave gjithashtu është të ndikojnë në silën tonë. Në raport me njerëz nuk mundet është e pa e, e, e pa pranueshme është që njeriu që fallet me rreth me mashtru të ti po moralshëm të shpivë në gjuhën e tij, të ofendon të tjerët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 kanë ku të kapën, kanë për qëka të në gjitën, dhe sa më e rënjohësër është vepra, sa më e fuqishme është, aqë më vërshtirë dhe këtë fortuna që të alevizë besimtarin. Nuk mund të mbetësh i qëndrueshme, apo e qëndrueshme, i durueshme, stabil, në këto kohërat të fitneve, të sprovave, të fortunave dhe edhneve të ndryshme, përvesen qoftë se bën veprat mira dhe nuk duhet një aftuar vetë me veprat mira, po në qoftë se këto veprat mira nuk ndikojnë në ushqimin e zemrës tënde me sabër. Në kjo është ndikimi i veprve tona dhe këndikim një e kërkojnë. Se të qoftë, kjo është vetëm një këshilë, nuk është ligjerat, edhepse meriton të jetë ligjerat edhe seri ligjerat është për ndikimin e veprve të mira, po dëshirova që ta bëj një përkujtim lidhë me këtë qështje që med v ta kontrollojm atë që duhet kontrolluar. Ta kontrollojm daljen e besimit të jashtë. A është duke reflektuar drejt apo e lëviz gjumtyrët? Dhe pastaj pas kësaj lëvizje, pasojë që yemi qetësuar se po funksionon mirë dalja, të funksionojnë pa të kontrollojm pasojë se a po funksionon mirë, pastaj edhe kthimi këtyn e veprave, dha po është ndikimi i duhur në jetën tonë të përditshme. Siç e thotë Allahu në manduar që në munson që timi nga ata që bëjnë vepra të mira. Sa çë veprat e mira ndikojnë në jetën e tyyr të përditshme? Ndikim pozitiv. Muajsho sikur që ka kërkuar Allahu xhalle wala praneve, që me këto vepra të lidhem me Allahun më tepër. Por dhe me këto vepra dhe përmes tyre të duhemi edhe më tepër, të lidhimi edhe më tepër, të kujdesemi për njerëzit edhe më tepër. Të jemi më afër më pran njëri tjetrit edhe më tepër, ngase ky është një nga ndikimet themelore të veprave të mira. Derin takimin e radhës. Allahu ju ruaj. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tik>